Може прокинутись. І тоді все почнеться спочатку. Сповільнюючи кроки, вона з побоюванням зупинилася біля шафи. Притулилася до неї, потилицею уперлася об зеркальні дверцята і зажмурила очі. Ліву грудь, як і раніше, колола голками. Уночі зцідили молоко до краплі, але біль не стихав. Не дай Боже, знову підніметься температура, як було вже двічі. Проти гарячкові пігулки її вживати не можна. Та вони й не допоможуть. Жар спадає лише після повного сціджування. А руки в неї слабкі, грудь туга. Сама в себе вона здатна сцідити хіба що половину молока, що зібралося. Уночі допомагає Вася. Він буквально врятував її від маститу, коли через два тижні після пологів піднялася температура, а в грудях, Розбухли і затверділи великі шишаки. На доторк справжні камінці. Вона тоді кричала від несподіваного болю і жару. Плакала і казала, що ні за що не годуватиме груддю, що не витримає таких мук, що краще перейти на штучне вигодовування. А поряд у ліжечку репетувала дитина. І Вася благав її бути мужньою та потерпіти ще трішки. А сам усе розминав і розминав, кам'яні горбки, аж поки вона відчула полегшення. Хлопчик народився неспокійним. Він плакав увесь той час, що не був зайнятий сном чи годівлею. Поїсть – плаче. Прокинеться – плаче. Спав він мало. Точніше, не тривало. По 20-30 хвилин. Найдовше не прокидався вранці. Тільки тоді ліка й могла поспати годину-півтори. А потім упродовж цілої доби не мала змоги ні прилягти, ні просісти, уриваючи для перепочинку по кілька хвилин, коли вона відключалася мало не на ходу. Ці хвилини рятували її від остаточного виснаження. І так тривало день у день. Уночі маля майже не змукало. Колисали його з васою по черзі. Півночі вона, півночі він. Але і той, чи я черга вже пройшла, чи ще не настала, Заснути по-справжньому все одно не міг. Занадто маленька була в них кімнатка, і занадто голосно плакала дитина. Спочатку ліка думала, що син плаче б голодний. Такий висновок підказала їй жаліслива сусідка. Бабуся з квартири над ними. Вона щоночі чула марні спроби молодих батьків заспокоїти своє чадо. Однак грудного молока в ліки вистачало б і на двох малят. Дитина помітно набирала вагу, тож недоїдання не могло бути причиною лементу. Патронажна сестра рекомендувала прикладати до животика немовляти нагріту праскою пилюшку і пояснювала поведінку дитини особливостями розвитку хлопчиків у перші три місяці життя. Та ось уже минуло три місяці, а нічого не змінилося. Пробувала ліка виконувати і поради американського доктора Спока. Його книгу, перекладену російською, привіз її з Німеччиним батько. Не підходила до синового ліжечка в надії, що той покричить-покричить і сам заспокоїться. Дитина репетувала без угаву цілу ніч, аж до ранкової годівлі. А вдень інша сусідка по коридору, поважна строга дама, назвали ці методи «садистськими». Тож молоді батьки намагалися більше не експериментувати. Плач дитини став для ліки невід'ємною частиною існування. І навіть коли син засинав, вона все чекала, ось-ось він прокинеться, і вона відразу почує його надривний, вимогливий, невпинний крик. Її чорнобильська вагітність позначилася, якщо й не в очевидних відхиленнях у здоров'ї дитини. То в підвищеній нервові збудливості хлопчика це точно. До самих пологів ліка боялася привести на світ неповноцінне дитя, плакала і дратувалася з будь-якого приводу. І ось тепер Дмитрик не давав своїй мамі спокою ні вдень, ні вночі. Про Чорнобиль ліка більше не думала їй взагалі було не до зовнішнього світу. І хоча лікарі попереджали, що наслідки можуть позначитися пізніше, що імунітет у дітей буде послаблений і що відразу після виписки з пологового ліпше виїхати з небезпечної зони, ліка нікуди не їхала. Її батьки все ще жили в бабусі, а у такому ж потерпілому від Чорнобиля районі, що й Київ. А інших родичів, які б жили подалі від нещасної забрудненої зони, у неї не було. Вася, щоправда, запропонував відвести її з малям до своєї матері. На карті Радіаційного тла України їхнє село не було заштриховане чорним, отже.